Pärnulin oli viltu täna vall oli majaviltu viltu ja viltu viltu ja viltuviltu viltu ja viltu, viltu ja javiltu Täna vall oli majaviltu ja maja sees oli tubaviltu viltu ja viltu viltu ja viltu Vitu ja viltu Tu vil, tu vil, tu, maja oli tubavil tu, toa sees oli voodivil, tu vil, tu ja vil, ja soli, tu vil, tu to. vil, tu ja vil, tu vil, tu sees oli voodivil, tu voodi peal ei truk vil, tu vil, tu ja vil, tu to. Ja viltu, viltu ja viltu du wilt du er wilt du wilt du er wilt du wo die wel holi tru wilt du tru e særk wilt du wilt du er wilt du e